Zeit 6, Kassette 3, Hemmschacht. Bald hat man geklingelt, der Tier, und es ist reingekommen er mit einem breiten Getschabels, Saumekennigstein, dem Lehrer Hurwitzes Jugendfreund und sein bester Komrad. Heute, der Lehrer Hurwitz, ist wie ein verbrennter Keiner von Zion, und jedes gute Wort, was er in der Schule hat ihm Mamisch herausgebracht von Geduld, hat der Franz deswegen nicht gekommen beim und sein alten guten Freund Königstein weil er resp. Punkt der Hipper von ihm darf gegen wenner verbrannte Häuse sehen von Zu einer mulike Jung und na ihr gegebenen Flammen der Katzennis von heim sie hat zusammentreffen hat ständig ein mysteriösen Thema der gemacht, Katastrophe man dir gehalten nein herum kriegen in einerum schlugen sie mit argumenten vor und gegen jedes zusammenkommen hat sich gändig bald mit der persönliche beleidigung no zusammentreffen hat man sich gemusst nächten ist mir sich gegangen auf messer stechen und heint ist mir schon gegangen einer zu andern borgen a buch aufleiern einer dem andern artikel haben philosophischen inen a er rum redn jedische geschichte am er muss sich sparen ne paar stückl even ezre oder eus reden sich de herse un ander zeilen sich von de neuten wo sie ham getrinkt borgen einer von anderen des neutigste fürs patav oder sich mehr zusammen mit der netze sei freundschaft ist gewöhnrendig durch hat mis sich gekriegt in ungerief von einer dem zweiten mit bittersten Nehmen, mit Keules, wo so einen ruhig gegangenen Himmel rein. In Keum hat Salmen verloste Tier, mit der Klapp, hat sich der Lehrer umgeriefen zu dem Weib. Rucheleie, Salmen gefällt mir nicht scheint. Hast du gesehen, wie er sehr schlecht ist? Wo steht man? Schockt der Lehrer mit dem Kopf, mit Weitig. Als er erst einer dem anderen will leben, ist er wundern, sagt das Weib. Nicht nur einmal hat sich geteilt mit den letzten Groschen, nur mit dem Fuhren, wo sie dann bei beiden Teier wieder leben. Auf Jontöf hat einer dem anderen gebracht das Seifero Amatone. In ruhigen Minuten, wenn das zynistische Mischigas hat sich aufgelöst, wie Rucheleie hat umgerufen, sei er, Lücke Deis, sind es ja gesessen, einer neben dem anderen, und durchgerät sich mit seinem Spuches wegen Parnusse, wegen tagtäglicher Leiden und Freuden. So haben sie sich mit allem gemusst, teilen. In Köln ist weh, mein Cholile, etwas, was noch gewesen ist, hat mich noch, noch die erste Hilfe gewendet zum Freund. Beim Freund hat man vertraut sich durch, was man hat von dem eigenen Weib nicht gewollt, äußern. Gut Schabbis, hört sich ein Breitkohl, was kommt auch raus, von ich kein ganz gesünder Linien, wo es um der Kenbauten heulen klang. Und vor dem Tisch bleibt stehen ein heuer mitteljähriger Jüt mit einem schwarzen Beweißbärbel, ein geheugeter Bissl, wo es mir sieht, als es er ihm gekümmert von seinem ständigen Sitzen über dem Tisch. Sein heuer Rücken fällt sich nicht auf den Fuß unzusparen, bägt sich ein, wie ein Streusank, zwei reute Reusenflecken bliehen auf seinen Backen und es geht noch ruhig durch der Dinohäut die Kienbackenbeine auf dem Boden. Das Bärdl sitzt an ein Eingefallens im Bildetabrik über die zwei Halslöcher, wo es drücken sich ein unter seinen Gurgeln. Wo hört man etwas nahe, sagt man, fragt der Lehrer. Ich hoffe, es wird von dir schleuen. Wirst du sehen, wirst du sich ruhig freuen. Keinem Kohl bekennt euch Salmen. Das ist Herr Mirkin von Peterburg, sagt Drogeleie. Oh, das ist der junge Mann, wegen welchem du hast erzählt, Drogeleie. Nicht nur zwischen sich, nur mit den Weibern sind sie euch gewöhnt auf dich. Sei er angenehm, zieht er euch, hat deine beiner dicke Hand von einer sehr unnatürlicher Lenk, als er schreckt, aufgepattert sich, Seine scheuen beide Freien zusammen und Salmen nimmt der Reuss im Bus im Tasch einen Ausschnitt von einer brechischen Zeitung von Erzis Ruhl und steckt sie unter, unter der Nuss mit den Werten. Na, lese es! Umher sucht er mit einem triumphierenden Licht der und leucht der Reuss in seinen überlebten Augen. Hurwitz setzt er auf die Brillen und lest dem Ausschnitt von der hebräischen Zeitung. Zuerst auf Hebräisch, in der Nacht, setzte er sie das über auf Jüdisch mit der Spottigkeit, wo es macht, freilich sein Pohnen für die Stübmenschen. Hört, hört, die Größe nahe ist. Im Dorf Hadera haben sich aufgekappt zwei Kühe. Hat man ein Kälber gerufen, Haschora, die Schwarze, und das Zweite, hat man eine Nummer gegeben, Herr Noe, die Schöne, äh, schreibt man davon in der Zeitung. Du gehst nicht wegen der Kälbler, du gehst wegen der Nehmen, ruft Deus mit Freigsalmen. Eins heißt Herr Schora und das Zweite heißt Herr Noe. Verstehe es, es ist doch zu kürzisch. Der Lehrer Hurwitz ist gestanden und gekickt sarkastisch auf sein Freund. Und geschockt zu ihm mit dem Kopf, mit Bordeuern, Salmen, Salmen. Er sah, alter geht, und macht sich zum Naht. Als er nähert sich das Ruhl, haben sich aufgekelbt. Zwei Kieh, darf ich es, kein Ruhl, wissen davon. Wie viele Kieh, kelben sich auf, er macht den Päulen. Aber Herr Schrohrer, wer weiß, du verstehst? Es ist doch Schirrachierim, es ist doch Bibel, Es ist doch gescheuert ein neues Zeiten. Was meint der Taki? Also es kölbt sich so Hupaku in Erzsruh. Aber darf man Taki wegen dem Schreiben der Zeiten gehen? Es ist Taki ein wichtiger Geschehnisch. Also in Erzsruh kann sich so Köln machen, sagt der Jacqueline, wo sie da reingekommen von der zweiten Stube. Aha, der ist schon du, sagt Königstein. Und ich sogar... Als er guckt, hält sich gut in Erzsruhl, hat es aber gelegt und vergangs Kalkwaljusruhl. Jedes Kölbe in Erzsruhl trugten sich viel mehr wert von Kiem von jüdischem Volk wie er sagt jeden Dön Gules, sucht Salme mit der Brenn, von welchen der heute Flecken auf dem Brunnen zerhitten sich noch mehr. Heißt es, willst du damit suchen, Als ein Kälber in Erziesruhl hat viel mehr Schäufe, als ein Jäuten geholt ist. Na, siehs, du sind die Zinnissen, schreit aus der Leere. Aha, aha, es hebt sich schon nun. Äfst schon wird man reden, ein bisschen ruhiger, der Muttersweib. Nicht alle Jäden versteht sich, kühlt aus Feiersalmen. Na, für solche Jäden wie er, weißt er auf dem Schachlinen. hat es gewiss eine größere Bedeutung. Na, du hast ja einen von deinen, weiß der Lehrer, auf mirkern und zusammen, welcher hat sich beruhigt durch den, was er hat geworfen, durch den Specklauf und Schachlinen, welcher ist gewähnt, in dem Haus, das Kapurahindel für alle sind. Er will euch erupfungen, des Erzes Ruhlen Hackengesteine, warum er besonders wachsen ist dort. »Schreck dich nicht, Versäe,« sagt Salmen, »a Räufleigendig sei langer Hand auf der Chaarne, wie Kameraden schon zugeben, dich im Mut. Und ich sage dir, als ihr werdet noch alle kommen zu gehen zu diesen Steinen, das ist das einzige Ort, wo es mir vermogen auf Gottes Herd. Wir haben nicht mehr nur die Steine, und du, werst kommen, und sie wollen kommen, weisst der Offensichtlinie.« Wir wollen schon losen die Steine von dir, Salmen. Wir wollen dir aufschreiben, unser Heiliger euch, sagt der Lehrer. Herr Schreure, war er neu, rät Salmen von sich und macht sich nicht scherendig, wo sie jene sogen und nügt die Wörter mit Liebe zwischen seinen Lippen. Das darf mein Bruder vielen, wendet er sich zum Schachliner, gell er zu verstehen, wo du es meint, Herr Schreure, war er neu. Jo Jo, schwarz, bin ich aber mies, kommt ihm nur der Sachlina in a cheiderdeckner Schirr-Schirr-Schirr. Daweil hat sich ungeholpen, zu neufzig kimin, die Chalastri. Von Besmeterisch ist er reingekam a jünger Mann, welchen die Stubmenschen haben geriefen, itchale. Gearbeit a er ganze Woche, davor hat man ihm bis iets nisch gesehen. Er ist geweint der zweite Sublikator, was hat bei Wohin zusammen mit den Schachlinen das blinde Stiebel beim Lehren. Das Ätschle ist schon ausgewählter Welt, studiert in der Schweiz, in Belgien, in Frankreich und ausgewählter, als alles es blottet, ist zurückgekommen in Kampasche und geworden ein gewöhnlicher Einbinder. Ein Maluche, was er hat sich mitgebracht von Deutschland mit dem, was er ist geworden, ein gewöhnlicher Balmeluche, hat aber Wissen, eine große Bärigkeit. Das ganze jüdische Volk darf ihm, der Fahrt, sein dankbar. Er hat sich genümmend das Recht, jeden einem zu suchen, was er denkt, wenn ihm bei der ersten Begegnung jeden einem schicken in eine Werkstelle und bei jedem zweiten Wort losend zu wissen, mit was er beschäftigt sich. Ich bin der Gugnischmeier, nur ein gewöhnlicher Arbeiter. Dabei pflegt er das Zuge in ihm, der Saarton, wie mir der Volk in der Fage darf geben, ein knippen Becken. Er hat der Muge hat große Ambizies, du Sitscherle. Er ist auch nicht gekonnt, ausführende Fahre, weil er es gewöhn zu jung, schon ein Beweibte und Bekindlte. Er ist auch umgegangen in ein paar Teuerung, wo es mordet ihm zufrieden, ungetun er kommet auf den Hals. Wenn ich wollte nicht gehabt, kein Weib mit Kindern, wollte ich doch schon heim als Doktor gewählen, vielleicht was ich oft berühmt. Mit Itzherln ist er reingekommen nach sydischer Jüngermann, ungetun in einer zerrissene Halbseite und es gewollt täuschen zusammen in der Hütte. Gewähne er froh, nach sydischer Arbeiter. Ein ganzes Wort verbracht in einer Verspinnweib Der Getornfabrikel, der Papperofabrikant aus demselben Häuf wie Frau Horwitzfaind. Er hat sich letztens umgehäben zu reiben zwischen de achtes Leid. Der Monne in sein Reben hat dann gehäben zu wackeln. Habn ihm hevre gewolt überkehren, aufreißen ihm von Reben und machen von ihm ein neu gekläerten. A lange Zeit hat der junge Mann sich nicht gelass verführen, gekämpft gegen sei. hat Sinteres gewonnen, ein Arbeiter, hat die Ungerechtigkeit, in welcher er hat gelebt, zuviert dem Fundament, auf welchem er ist gestanden. Er hat sich zugekickt zu seinen Brüdern, sydischen Arbeiter, zu seinem Leben, zu seinem Eigenleben und gesiegt dem Territ auf der alten Frage von Sadiq und Rushe. Er hat gesiegt an anderen Gläuden, Escher, Basai, Icherlo hat dem schönen Rolf gebracht, der Pumol zum Lehrer, in der Freitag der Geöffneten. Der, der junge Mann hat sich zugehört zu der Teuerheit von seinen Nahen Rabeien. Er hat gewollt sich herumreden von einem Lehrer, welchen er hat gehalten von einem Nahen Reden und hat sich gewagt. Er ist herumgegangen auf Lonschendecke und zugehört sich zu den Gesprächen und hat sich gefragt, Es fehlt doch perzei es ist nicht wie beim reben es fehlt simche a ponem so haben kana munne nicht es is ei khub gekemme von der heuer zum pan kwiatkowskis foening der junge mann woß heißt gedalle der ver welchen rogelai is er rumgelaufen ein schaf mal quartier es ist ihm schon bald nicht gewohnt zu erkennen de brot und beis schrumpaloyng der lange Kapitel inttergehagt in zugschnitten wie Prinz Albert sein lange Hals ist noch länger geworden in Reus er gewesen a er Krock wo s hat geschrocken der leere Hurwitz war dit gehalten von immerwelt nachdem dit der jüngermann hat ihm vorgelesen von sein schreibert hat ihm der lehrer sehr mekaf geweint und jeden auft opgespurt a er halbe schufen sein zeit und gelangt mit dem jungen Mann die polische Klassiker, wo sie hat verteilt jedes Wort in Ausgerät, als so, wie es sich ein wenig gehandelt, wegen Rasche oder ein Stück Gemurre. Es ist Ruchelei noch mehr stolzer geworden auf ihn. Der junge Mann ist überholt geboren geworden als Seidenhändel, dreifel Glück gehabt. Nicht nur hat er bekommen beim Polak Pankwiatkowsken, und um das 6. Quartier noch Hase zu fressen über den Mäuel. Die Gouvernantke, die stille Panne Antonia, hat nebenher reingestippt, treff es, wieviel es hat sich noch gelassen. Mit der stillen Hoffnung, Thomas wird sich der Bucher aufschmatten. Der Buchergetalle hat aber nicht gekonnt, vertrug das Treffen und vielleicht jedes Mal nach dem Essen nach oben auf die Treppe und es abgeben. Ois ke ken noher Levelheimischen Boos für sein Fleck dich der Garten des Harald bei Rogolain. Der Stub am Leira Horwitz, ebalt verwandelt geworden in a Besmedrisch. Alle haben diskutiert, geredt zusammen und gemacht mit der Hand. Es haben seit geois geherrscht zwei Gruppis, eine von Leira Horwitz mit seinem Freund Kene gestand. welche, wie sie, sind nicht gewähnt zerteilt zu zur liberte Schule, sondern aber gewähnt vereinigt für Scheier der Haskule. So haben sich noch gehalten Stollen, Eisen, bei der Zivilisation und Progress, geschätzt Bildung höher über alle erdische und himmlische Glicken. In der zweiten Gruppe, die nahe, wo sie letztens entstanden sind, dass sie gewähnt, dem Schachlinas, mit einem jungen Mann, was man gerief in Italy, welcher hat gepredigt Arbeit. Die zwei Gruppen haben hartnäckig gekämpft wegen den neuen Schummes, die sie nachher gefahren sind von der Provinz in der Größe steht. Die Alten haben sie geschleppt zur Schule, zur Bildung, und die Jungen haben sie verviert in den Werkställen. Und man kann nicht sagen, dass eine Gruppe hat sich überzeugt zu der anderen mit Großtoleranz. Der südische junge Mann hat sich gedreht von einer Gruppe zu der anderen, zugehört sich zu den Gesprächen. Von Lehrern Hurwitz hat er gehabt größeres Akuvit und gewollt bei ihm etwas fragen. Nicht gewagt sich, bis endlich hat er sich gemütigt, zugegangen zum Lehrern mit größterer Chöret und gefragt in der Stil. Seid mir, Moich und Panja Hurwitz, ich habe euch gewollt etwas fragen. Ich höre sich zu eurer Reit. Aber es ist ein Schein und Rehr, Josche, ist eine große Sach. Ich habe aber gewollt wissen, ich habe gewollt fragen wegen Janinin. Der, der Lehrer Horwitz, wo schaut er alle Sachen und Menschen auf der Felder herausgewiesen ab, ab Wunderung, Werte, Geduld von der Lehre. Ein gutzüchtiger Nihilisten hat dem jüdischen jungen Mann Mekarf gegeben, Mut ihm zu gegeben. Aber befrei ich wol noch gewolt wissen einsach noch heich nur ich mein noch heire munne is dor hele kleinem habbe oder es ist nicht du es du scharbeinisch ob jener welt oder es ist nicht du wegen allem hab ich geherb reden nur no, wegen dem icke wegen dem kreusen dachles wegen beachser jumen Habe ich gar nicht gehört bei euch reden? Der Lehrer ist heim geblieben. Auf diese Frage hat er sich nicht gerufen. Der Lehrer hat den Jungen Mann genommen in den Winkel rein. Er weggesetzt sich mit ihm. Er hat für ihn ausgenutzt sein ganzer lehrerischer Geduld. Er ist euch herangefallen in eine Gemurrenung, mit welchem der Jungen Manns Ton hat ihn umgesteckt. Als wir wissen, sagt der Lehrer, ist wegen der Welt. Von der zweiten Welt ist noch keiner nicht zurückgekommen und sagen, ob sie es do. Na, junge Mann, die Menschen wollen sein, als euch lieben, gebildet. Wenn die Kochme wird sich zergießen über der Welt wie ein Jam, glaubt mir, wollen wir nicht dürfen, erst gehen auf der zweiten Welt, suchen den Gneiden. Alle Menschen wollen sein wie Bride. Es wollen verschwinden die Nazis, Obgemerkt werden die Grenzen, ein Mensch wird er kennen, dem zweiten, bei acheser Jungen, wird er geneiden sein auf der Welt. Der südische Hingermann hat ausgehört, von dem Lehrersreit und geschockt sich dabei in Extase und er nur sehr, sehr treurig geworden und gesucht zum Lehrer mit der Kräch zu beteuern. Als nicht von jener Welt, wo es bedarf mir wieder dem ganzen Neissig, Die Welt, sagt er mit Heusig, ist euch eine Welt, von welcher es leunt sich zu reden? Kapitel 11 Nahes Miris Amul, in anderen Jungen, hat man in den Freitag die Geofenten beim Lehrer Hurwissen vorgelesen von den polischen Klassikern, Mitzkewitschen, Kraschinski Stille, Ossischkova als gewähne Agetten. Die letzte Jungen aber war haben die neue Jungelei vertrungen zum Lehrer in der Häusche die jüdische Literatur. In der Freitag der Geöffneten leisteten schon vor Peretz und andere jüdische Schreiber Peretz ist geworden der Upgott anstatt Oshashkova. Aber die jüdische Literatur hat Leisater gut gefunden in der Art Barucholei in der Kirche. In dem Esszimmer hat nur geherrscht die polische Literatur. Einmal hat man die Sündigte geöffneten Gesinge-Lieder, sind die Sänger gewesen der Autor dort. Der Lehrer ist ein freien Salmen, und gesingen hat man hebräische Lieder. Hat man amal der Mund ein jüdisch Lied, ist es is gewesen einer Bekursisch, wie man sich aufgerechnet mit dem Reden hat. Heint aber, die hebrige Lastre, verschleppt zum Lehrer an der Freitagte de geöffneten ganz andere Lieder, welche der ältere dort Der Lehrer und sein Freund haben nicht gern. Der Fahrer kläubten sich zu neuf bei Rucheleien in Kirch. Rucheleie ist rein in die richtige Rolle. Sie teilt täglich bei mit Stickerkuchen, wo sie hat Batuk zulieb dem Dosenzweig umgebacken. Itschalle, wo sie es amassig aufsingen, bringt jeden Freitag zur Nacht zu Rucheleien in Kirch ein anderes Lied von der Werkstätte. Man sitzt da rüm auf kleine Kirchbänklach, amul auf der Podlige, ruchelei mit der breite Schürz und lichtigen Puhnem inmitten. Itchelei heibt Ton in alle helfen zui. Es ist du der Schachline, was allein kann er nicht singen, macht er mit dem Lumenhändel wie ein Kappelmeister. Der junge Mann von Pankfjartkowski, Hein, hat sich euch verklebt mirken. Rucheleis kinder, die Mädchen und der Gymnastist. Der Lehrer Horwitz hat einen großen Kreuzag mit Schneefisch. Durch das Jüdische Reden in sein Haus, wo sie den Geleit verschleppen, machen sich alle die Kinder den polischen Akzent. Noch helfen kann er sich schon nicht. Er sieht, dass die Zeit ist stärker von ihm. Und er hat den Kampf aufgegeben. Allein hält er sich aber als Stuhl und Eisen. Et chala singt ein Lied nach dem Mannen. Zuerst der Volkslieder, wo seine Gewahr so populär beruhrleinen Kirch. Dann noch der revolutionäre Lieder, e behaupt das Wieglied, wo sie es gewahr so überliebt in der Werkstellen. Du sollst mein Kind stehn für deine Brüder, welche gegen Kampf verrecht. Du sollst mein Kind helfen stürzen nieder Herrscher, Henker, Umrech. Das Mal ist es gewesen ein großer Weberlied, das jeder hat mitgebracht, das hat die größten Räuschen gemacht. Russland, mir weben, da kriechen für dich, ein dreifachiger Klüge in sei weben mir. Mir weben, mir weben, da kriechen für dich. Die Lieder zünden nun die Gemüter. Ruchelei wird aufgebräust, kann sich nicht zurückhalten, in Kommando wird allein mit der Hand. Der Schachliner steigt auf die höchste Oktave und fällt ständig aus dem Ton und bleibt immer der Letzte. Der Gymnastist, weil er sich erst letztend ausgelernt hat, Jüdisch, kalt, Schwerte, Werte, und aus dem Sarkonischen Suchen brummt er mit den Nügen. Danach kommt das Herzreißendige. Proletarische Schwester meine, wer hat geräumt die Ehre deine, weil dich hat er nooit getrieben, die Neude. Du bist gegangen, Arbeit beten, haben sie dich getreten, ein Korb haben sie von dir gemacht, euch gemacht. Fruchleie kann sich den Schein halten, bist du Paträr mit der Scherz. Und du kommst die größte Komme, ich soll es stell tun in allen noch ihm, trug der ruhigste heilige Fron von ihr finsteren Gezelt. Wir kommen zu nehmende Komme, zu befreien die ganze Welt, zu befreien die Ohren mit Schlafen, wo's Leiden, Hunger und Kält, die Strahlung von Freiheit soll sie dienen vor dem Opfer, wo sie haben gestellt. Derweil, wenn in der Kirche um Rucheleien feiern gesingen, die schrecklichen Werte, sitzen die zwei Freunde, der Lehrer Hurwitz mit Königsteinen, im Wohnzimmer bei dem Schränkeles-Furum, wo sie beide kippen durcheinander und seinen Vernommen in der nähersten Spieß. Du weißt, was ich will dir sagen, Schleume, ruft sich und zu ihm sein Freund. Ich habe an mir abgemacht, bald noch besser im Irzashem, so kann ich sich dafür nicht aufgewöhnen. Will ich sicher ablassen, zuerst allein, ich will sehen, öfter will ich sich keine zu etwas erschlucken. Der Lehrer guckte und sein Freund verwundert, Er spart sich schönes mit ihm, und im Ton der Filter der Ernstkeit guckt ihm auch verwundert und mit Bedeuung. Und was rechnst du dort zu tun? Dort darf man nicht kein hebräischer Lehrer, es ist alles, was alles ist. Ein Lehrer, geh, soll mich Gott aufhüten. Ich will sich auf die Felder wegstellen und will sich nehmen zum Spudel mit dem Riddel. Hörwitz, guckt um seinem Freund. Er will er besogen. Nur bemerkendig die flammende die geräute Flecken auf seinem Puhnen versuchten eines er auf seine Lungen. Das heilige Feier und seine Augen und die Ehrenskeit auf seinem Puhnen hat er das nur verbeugen. Er hat nur einen tiefen Krächs getan. Es ist gewesen der erste Konzession, was der Lehrer hat gemacht für er zu schuhen. Und das ist ein Schalile zu lieber zu schuhen. Noch zulieb sein kranken Freund, auf welchen er hat es größere Mundes gehabt. Und wo suchst du dich, Schleume? Fragt ihm der Freund. Der Lehrer hat sich vertragt, gemütlich auszugefinden an Wort und an Ton, wo soll am wenigsten wehtun sein, Freund. Und was wirst du tun mit deinen Lungen? Ich meine, was will deine, endet der Lehrer nicht im Satz. Meine Lungen, wer hört sich? »Na, Rainer, in Erziesruhl wird mir zurückgesinnt«, schreibt mir ein Freund von der Kutze. »Such so hattest du gehabt. Schon ist gegeben kein Zweier von ihm. Gesünd geworden von der Arbeit, dass mich noch Sehenschläume, dass mich Sehenssteh mit der Haken und Riedel über die Felder von Jehude. Und ich will euch gruben, die Erziesruhl erhält, ott mit die Hände. Und Königstein zieht euch, a poa steckens, wo's da wecker Schreck und a Weide mit der kränkleren Dingkeit. "Lasch mich noch sehen, ich bin a gesunder Mensch und a zchisch ich asoi er aus der leere meint, a Zeigltchein er eus in der seiner Hand." Der Lehrer hat geschwungen, vertracht gekickt auf seinen Freund mit der weidig mit Mitleid. Gsehn seine schwache Hand, die rote Reusen auf dem Bohnen und geherdem Hust, wo sattem gesteckt. geklärt, geklärt und sich umgerufen. Warum sollst du eigentlich nicht können bearbeiten die Erde wie jeder eine? Hein, darf man nicht darauf sein Apparator dazu? Die Wissenschaft hat ausgefunden andere Mitteln, wie so die Erde zu bearbeiten, als solche Maschinen, wo der Mensch darf dabei gut nicht tun, nur benutzen sein Zeichel. In Amerika bearbeitet man schon so die Erde. Die Herzschleume ist keine Geschlecht, steh'n rein in das Palus und schier' sich nicht geworfen auf seinen Freundhalsen. Wenn ich hab hundert Rubel, mein Eigens, hundert Rubel, lass' ich über Weibenkinder und lass' ich auch bloß unkündig noch. Als ich leise wegen Dörten, wie seh' ich gerne raus in der Friede oder Arbeit mit Gesang, kann ich nicht ruhig einsitzen. Ich wollte es noch gewollt erleben zu sehen, ein einziger Mal mit meinen Augen, Eide, ich will sterben. Gott hat sich der Apikoros vergessen, auch ausgeschrieben durch schreckliche Worte und verhalten sich mit den Händen und Eugen. Der Lehrer hat ihn gelassen, schon als er ruhig schreien, nimmt zugegeben Kreis. Verwusst eigentlich, sollst so du deine Idealen nicht ergreifen? Wusst, es liegt hinter der De Hörer käuschlich? In heutigen Zeiten, über das, wie weit ist es gut? Aber wusst, du meinst dich, dass du dich mit deinem Ernst Schleumi, ich kann es länger aushalten, du. Ich kann es, es stickt mir der Gullis. Wen rechnst du zu machen, deine See? Bald noch besser, als ich so wissen habe, zu fies zu gehen. Ich will alles Ding verkäufen. Es ist euch nicht das Anteil, deine See. Hat sich schon der Lehrer im Ganzen vergessen. Was kostet sie im Ganzen? Und du darfst sagen, ich frage euch, ja, bleiben, nicht bleiben, hat schon gekämpft. Ich wollte nicht gefahren, es ist nicht von mir, nur du darfst auch ein Jahr gefahren. Wollst euch gefahren, glaub mir, gefahren, wenn du willst, ihr es nur gekundet leben, ungegen möchtest du doch selbst sein. Und öfter wollte ich euch gefahren. Geht der Lehrer schon als nur sein Freund, es wollte mich nicht trefft machen. Schleu mir, Brüder, ich sah mir ein Rauf auf dem Hals von seinem Freund, Lass mal fahren, lass mal zusammen fahren. Du gedenkst, von mir sind gesessen zusammen in Besmebrisch und wir haben gelernt bei mir, wie mir geht maßhaft von den Feldern. Schleume, es sind doch zurückgekommende Gemurlszeiten. Jeden bearbeiten die Erde von Erzsruhl, Erd geben Maße, halten Schmitte. In Häuf laufen dir herum zwei Kälbler, eins heißt Aschhora, Und das Zweite heißt Hanova. Lass mich fahren, schläu mich. Der Lehrer hat sich demohnt. Als noch alle Menschen ist er zu weit verkrochen zu lieb dem Sentiment zu sein Freund. Er hat dafür nach dem Sneefisch gehabt und flink sich herausgehabt von dem Meißig. Herr Nussalmen, mir ich lass zu riemen mit deinem Erzschuh. Du suchst, dass du müsst fahren und ich seh doch Tag, als du müsst fahren. Bist verhackt geworden von der Klippe Vor der Gesundheit, wie weit ich will können, will ich dir zuhelfen. Na no mir, las er raus von Essig. Was hab ich damit zu tun? Schleume, ich hab Meure, als du hast damit ja zu tun, macht er zu ihm mit dem Finger auf der Nuss, wie er wollte in Gewalt schrecken. Später, als der Lehrer ist geblieben allein mit sich, hat er gemacht, er ist mir ein Neufisch, Sie er hat Jalilin gesündigt gegen den Progress und sie hat sich gewöhnt in Heske mit seinen gewissen Duss, wo sehr er ist das Muld, gewöhnt er sich schwach gegen seinen Freund und nicht reagiert auf den reaktionären Schritt, wo sein Freund Geld tun mit seiner ganzer Scharfkeit. Nur wenn der Lehrer hat sich der Mund und die Reusenflecken, wo sie gebliehen, auf die Spitzbackenbeine von seinem Freund Spuh nimmt, Und das Licht, was er da rausgescheint von seinen Augen bei Smase, wenn Eirot gerätmet wegen Haschora und Anove, hat er gegeben eine Macht mit der Hand, dass er gewähnt, die Ersten sind gegen den Progress, was der Lehrer hat genommen auf sein Gewissen. Drinnen, bei Ruchel Einenkirch, hat man Gels gehalten in ein singende revolutionäre Lieder mit Flammenfeier. Nur no, wenn der Lehrer hat von seinem Stück der Herr die schrecklichen Werte in Russland und heute von, hat er sich häufig geholfen er in seiner reinen Kirche und gefragt, ist er schon ein bisschen stiller? Du sollst übergerissen dem hohen Ton und die Lieder haben sich umgehoben auszulöschen. Denen Tag hat Ruchleier gerufen in ihren Winklereien, ihren letzten Protest, den Bucher, der sie wohnt bei Pankwirtkoski. Ich habe auch schon lange nicht gesehen, aber der Gospodin des Käse schmeckt auch besser als meine Borschen. Was hört man bei ihr? Der junge Mann ist heute geworden, nur no, er ist schon gewesen, mehr dreist er, schon gekickt, weil bei gleichem Pohnen rein, wenn er hat gerettet mit sein. Alles wird gut gewesen, sagt er in der Gemüren liegen. Ich habe, Bruch Hashem, an Nachtleger zu essen, euch. so sind sie mir sehr gut, die Gäuern, Aber wuss wird der Tachlis anders sein, fragt er aber, sagt er. Wuss meint ihr? Ich meine, mich kann ich lernen. In der Heim ist mir kurz gesessen über der Gemurre. Gut, so schlecht, hat mich gemeint, also es ist der Tachlis. Man tut etwas. Du dreht mich sich herum, zu schlufen hat mich, zu essen hat mich neu. Und mich kann ich der Tachlis, sorgt mich gar nicht. als ich schäme sich so oft vor der Gäume zu sitzen bei seinen Stieb, um sich zu genießen von seinen Guts, als mit Ballermutschit und mit Tüttgönisch. Was wollt ihr tun? Ich bin dahergekommen, glatt so zu sitzen und waschen. Ich bin dahergekommen, sich zu lernen, etwas zu tun. Was kommt mir heraus, als ich hab Balls, als ich hab nicht den Mikkel? Der Herr Horwitz gibt mir einmal eine halbe Schuhe. Erwartet es sehr gut, aber es dem ganzen Tag pusten passt. Und Teimo meine ich, als ich habe schlecht getan, wo sich bin gekommen her. In der Heim ist doch heute gewähnt die Gemüren. Und du ist doch gewohnnisch. Ihr habt schon Tage gewollt reden mit euch. Ihr seid ein sehr guter Mensch. Hochalei hat geklärt am net, es ist ihr er etwas eingefallen und sie hat gesucht zum Jüngermann. »Warte noch, Amenit«, zugegangen zu Mirkenin, ihm genommen in der Nurem, als ob es früher gar nicht gewöhnt zwischen sei, zugeführt ihm zum jungen Mann und gesagt zu ihm, »Och du, hat ihr was zu tun? Ihr hat mich gefragt wegen dem, nehmt sich um vor dem jungen Mann, gitt ihm Lexis.« »In der Rhein nahe«, sagt Mirken, »Und du?« »Als er soll mir euch geben, Lexis?« Ik wil hem leren in Goiisch, en hij zal mij leren in Jiddisch. Bermit zich zich haalt, ze zoeken die werken in Jiddisch. Er wordt gehaald, spreekt Frau Horwitz. Als de pan zal nog welen, wel ik een waterbestein. Van wijn uur? Goed voor morgen, opgemaakt, opgemaakt. En dus is nog een schals, zoekt Frau Horwitz. Pane Zachelina, komt nog doorheen. De Zachelina had zich dan neemt het. Du hot dir a Mensch, sogt Frau Horwitz, wo hat viel Zeit, kann a Sach und will a bistun. Nemmt ihn in de Hand rein. I weiß jo auf Mirkenin, a sehr scho no welln, wird doch scho gfindn was zu tun. Ich bin auf allem greid, sogt Mirken. Ich lass ech allein und red sich durch, sogt Frau Horwitz. Lasst sei allein im Winkel und nemmt sich zuinander. Noch ein der Mirkin verlässt ihr Stück mit die anderen, küscht er ihre Hand. Sie lässt sich und sucht sie ihm in der Still wie ein Neuer rein. Er sagt für ihn allein, ihr seht doch nicht Speise auf mir. Verwurz, fragt Sachar der Stein, der Fahrt, wo sich aber auch früher ausgesiedelt. Sachar wird reuten, sagt Flink, ihr er habt mich ausgeheilt und läuft schneller aus von der Stücke. Ho glei rief dem noug in Korridor. Uns seid mir nisch mehr kein Gast, as nächst will ich sein beis. A er sehrer Rupke kimme von de Treppe, hot der plötzlich und da sein, als von alle Fenster lach inem Hof, hob ma reusgscheint schabeslichtlech. Der Hof von Frau Hurwitz, wo scho er dem ständig gols gsenner sei Ohren, hot sich deem auf und verändert. Der Schabes hot reusgscheint er von de jüdische Stäben. und dem Schabel hat er euch gefehlt in sich. Kapitel 12. Adoschter beim Brunnen. Verwehrt man seinem zu weben sein Leben in ihrer Einkeit, gefindt er an drinnen im verborgnen Dicke Ausgeprachtkeiten im Welten, wo er schafft sich allein. Mirken hat er gefunden, als ein Mensch, aber daf eigentlich keinem nicht, nur bloß an eigen Leid. Es ist gewesen eine Entdeckung, wo es hat ihn verwundet. Verwusst ist er schon längst nicht gekommen darauf. Danach, an Schlaf, die Welt dreht sich um ihn. Er hört den Gang von ihrer Bewegung, Karomiraks. Er fällt wie durch eine heule Rehr von einer Atmosphäre der anderen. Welten fällt er durch. Wo ist der Uphalt? Ein Stück von Uphalt. Als roher Vetter fallen, o fallen, wie ein alloys gerissener Strahl von der Planet. Was ist der Zweck von dem Fallen? Ein Stück an Zweig, ohne Verwoß in ohne Verben. Er will nicht fallen. Er will stehn, fühlen sein Gewicht und sein Zugefestigkeit. Er ist der Zenter, um ihn bewegen sich der Planeten und die Welten. Er will sich entdecken. Er macht Licht durchs herumgekriegt Gewicht in Zugehörigkeit zu Zeit und Räum. Und er wehrt der Herrscher über alle Welten, als so weit, wie sie da reichen, in die Grenzen von seinen Begreifungsmöglichkeiten. Liegt er beim Schein vom milchigen Nachtlicht und bewundert sein Leib, wo es beweist sich in Spalten auf seinem Bett zwischen weißem Leiden. Weißem Leiden ist das natürliche Menschenkleid, Weißer Leibend ist die Vorsetzung von eigener Heut. Und er gefühlt sich, wie er wird voneinander getrennt gewohnt von seinem eigenen Leib. Er ist der Irr von einem Begriff. Nicht zeitlich, nicht weltlich. Sein Leib ist das Positive, was liegt im Bett. Und er kann es besitzen, beherrschen, benehmen, wie es wird gewähnt, an upgeteilt etwas von ihm. Er berührt mit seinen Hand sein Leib. Der lebendige Puls von seinen Blutzellen von Saplen unter der kalten, glatten Haut kommt ihm vor wie ein Fremd-Zweitleben. Und er bezwingt uns zu einem fremden, gehirrendigen Leben. Er beherrscht es, er besänft es mit der Barrierung von seinen Hand. Plötzlich erfüllt er, als seine Hand und sein eigener Körper sind zwei besondere Sachen. Seine Hand wäre der Irr sein eigener Persönlichkeit, sein Leib, der Beuch, die Seiten, die Hüften, sein glattiger Heut, seine wachenden Blutzellen, das belangt zu einem zweiten Willen, ein anderes Wesen, und er beherrscht mit besanften Barrierungen das zweite Leben. Das Licht stört ihn in seiner Intimität, lässt er raus und wird verfallen in einer ausgebetenen Nacht, wie zwischen den Brüsten von einer größeren, ungesehenen Mutter. Sein Leib wird verwandelt in viele Leib. Jeder Teil von seinem Körper verwandelt sich im Bestand von einer zweiten Persönlichkeit. Sein Ich, seine Hand, besanft sei. Auf seine Augen fallen Teuen von kalten Mutterleib. Er hat seine und eine in seinem Besitz. Wehmen hat es. wenn man geht es schon für so ein Mensch schafft sich in sein Fantasie Illusies zu verlieren sich in sei von, seine er von seiner eigenen Tollheit aber später scheint es sich sautein ka feiler von sein eigenerarote viel sich eingeschlossen in rand von sein Klole nicht da raus zu kommen warf er sich wie errettung in der fremder welt die welt des Frau Hurvis hat vor ihm geschaffen Durch seine Arbeit fiel er sich doch ungeschlossen in ihr. Er hat sich zugehabt, zu seiner neuer Beschäftigung zu lernen mit ihnen geleitet, was Frau Hurwitz hat ihm zugestellt, mit einem Nippet und einer Durst, wie das wohl gewesen wäre, der einzige Rettung zu sein. Kein Tag hat Frau Hurwitz gesorgt dafür, dass er sich aus einem einsamen Hotel und wohnen bei einer Familie, bei welcher sie aufgedeckt hat für ihn ein Zimmer, und wo er sich gefühlt hat, mehr bequem, heimlicher als im Hotel. Sie hat ihn auch besorgt mit Mitteln in dem Haus und mit anderen Bedürfnissen wie Wäschwaschen, Tee zu jeder Zeit. Frau Horwitzs Gutscheid hat mir konfiguriert. Seine Stimmungen haben sich geändert. Es haben aufgehörte Vizies und die schlechte Geläumens bei Nacht. Und das Leben bei Tug hat schon mehr Sinn gehabt. Er hat auch eingesehen, dass seine Selbstmord-Ideen sein ein öftergewöhnliches Resultat von seiner Einsamkeit in den kalten Hotelzimmern, in welchen er hat sich herumgewagert. Es sind er hat verlost sein Petterburg-Hein. Er hat sich gekrümmt sein Interesse zum Leinen und das neue Leben, mit welchen er hat sich bekämpft, die neue Atmosphäre, in welcher er ist er eingefallen, haben vergrößert sein Räschig Der bekennte sich mit die alle Fragen und Problemen, was ob interessiert sein Umgebung. Er hat sich gefreit wie ein Kind mit jedem neuen Gewünsch. Was er hat sich dabei veroben in Kenntschaft von jüdischen Loschen, von dem jüdischen Lebenssteige, jüdischen Schaffen von der jüdischen Massen. Zugehört sich der geteilten mit so alle desputten wegen jüdische Fragen beim Lehrer Horwitz. Und euch, er geht es anders vor. Er hat aufgehalten, dem Bucher Noterleib, was Frau Horwitz hat ihm rekommendiert, mit, ganze Schuhen lang. Alles geprägt ihm wegen jüdischem Leben, wegen jüdischem Teufem. Das, das Deutsch, was er hat gekannt von daheim, ist ihm zu nützlich gekommen beim Lernen der jüdischen Sprache. Nur noch mehr von Jüdisch hat er gelernt beim Jeschivebucher wegen dem jüdischen Ölfendenken, wegen dem jüdischen Lebenssteiger, wo er sich bewundert und vergrößert, seine er Schönheit und Wert, wie sie die Teile von jedem zurückgekommen haben. Mit dem Bucher Not der Leib hat er sich überholt, sehr gemeint hat. Der Bucher hat ihn amüsiert und interessiert, weil er hat durch ihn gesagt, wie durch ein schröben Fenster ein reingekickter jüdischer Mäuer, wie er Nemtow eindrücken und bearbeitet sei, laut seinsteige. Der Buchernote Leib, wo sie mitgebracht von der Provinz ein geschliffenem Gemurrseichu, hat ihm euch gewollt, umwenden zu den nahen Mütten, wo sie sich eingeschafft in der Stadt. Gefrägt Kasches, gedreht Apilpo, wie beim Schetteln daheim. Am meisten Am meisten aber hat der Buch herausgewiesen, seine Enttäuschung in der Nähe dem Mut beim Bekenner sich mit dem Wesen von unserem Sonnensystem. Gewäuerwärtig von mir kennen, als unsere Welt ist gar nicht als so Amoreine, als auch viele unserer Söhne, ist nicht kein Passage bei Gott, und die Himmeln, die wir sehen, sind noch nicht kein richtiger Himmeln, Also im Universum befinden sich ohne schier Sonnensysteme, auch um welches drehen sich größere und kleinere Welten, brennendicke und ausgeloschene, atmosphärische und nicht atmosphärische. Und es kann ganz gut gemült sein, als ergezwo leben andere Brühen, ähnlich zu uns oder nicht ähnlich, zugepasst durch die atmosphärischen Bedingungen von solchen Welten, welche stehen auf schon viel höheren Zeichen auf unseren Menschen. Er ist geblieb mit der Stointer und der Verwundete. Er hat gemeint, als die neue Lehmudin zu welchen er hat er so gegart und zu welchen er hat er weggeworfen sein kleinstädelndes, ruhigem Leben. Sof, Kassett 3, Hemschech, Kassett 4.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 for reading the passage I'm Isaiah chapter 1 thank you and thank you for listening